Isabela Vasiliu Scraba, valori subminate. Moto În istoria spiritualității neamului nostru, Naionescu va figura ca una din realizările lui cele mai împlinite. Virgilie Runca Gilles Deleuze vorbea de diferența dintre societatea care disciplinează indivizii și cea care a ajuns la performanța tehnică să-i poată controla pe toți. Iar molima COVID-19, exact aceasta a scos mai la vedere, puterea de a urmări și controla mase imense de oameni. La trei ani după ieșirea trăiristului Constantin Noica din închisoarea în care intrase, după ce securistul, comunistul Zigu Orne a dat pe ascuns securității manuscrisul povestirilor după Hegel, informatorul Pavel Apostol, alias Paul Erdăș, alias sursa Șerban, raporta că Noica îi consideră maeștri ai școlii trăiriste pe Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Aliz Voinescu și pe Nae Ionescu. Vezi volumul Noi ca și Securitatea, 2009. Una dintre virtuțele dialectice propusă de Hegel ar aminti oarecum de armonia necesară între aspectul negator și existența ce se afirmă cu o lăuntrică raționalitate. Acest aspect i-a sugerat tânărului Mirce Eliade o posibilă asemănare între dialectica hegeliană și perechea pe care o formează Faust, omul deschis tuturor experiențelor, cum e spiritul negator și ispititor totodată. Turnătorul Pavel Apostol îl trecuse în nota sa de securitate din 1967 pe Nae Unescu, inițiator unicei noastre școli de filozofie, pe ultimul loc, ca nu cumva în alfabeții funcționali de atunci să bănuiască rolul primordial avut de cel care făcuse în interbelic faima Universității bucureștene Între două închisori, fără nicio decizie judecătorească, Petre Pandrea consemna pe 23 octombrie 1954 cum lui Vasile Luca, alias Laslo Luca, sau laslo Baci, mercenar al ocupantului sovietic cocoțat pe criterii etnice în postul de ministru al finanțelor, îi trecuse prin cap să omoare prin 1948 sau 1949 vreo 30.000 de deținuți politici. Se pare că urmașului Arpad, cum îl numește Petre Pandrea în crugul mandarinului, nu s-a sfiți să avanseze această idee în Consiliul de Ministri, de la înălțimea postului său de vicepreședinte al Consiliului. După cum mai relatează avocatul Pandrea în jurnalul pe care l-a ținut între prima ieșire de închisoare până la a doua sa încarcerare, președintele Petru Groza, spre al deturna de la criminalele sale intenții, L-ar fi dus pe Laslobaci, după o beție îndelung prelungită în noapte, să contemple la observatorul astronomic din București rotirea armonioasă a stelelor pe cer. A fost ca și cum Petru Groza ar fi vrut să experimenteze cu acel analfabet ministru de finanțe, provenit dintr-un cazangiu leneș și depravat. Potențialul terapeutic al spusei cantiene, punând în relație legea morală din om cu bolta înstelată. Dacă cei 30.000 de deținuți politici, probabil numărul tinerilor arestați fără vină în mai 1948, până la urmă au scăpat de baia de sânge la care se gândise urmașului Arpad. În schimb, mulți dintre ei nu au supraviețuit regimul de exterminare la care erau supuși după gratii. Fiindcă din cele 4 milioane de români deportați, închiși în temnițe politice sau în lagăre de exterminare, cât fusese retrecuți în raportul de la Helsinki în 1993, circa 800 de mii au murit după gratii. Turnătorul care se făcuse a nu de rolul lui Naonescu în inițierea școlii trăiriste, negată de securisto comuniști, cum observase Noica, a publicat în 1957 într-o revistă de filozofie oarece înseilări în marginea epistemologiei propusă de Blaga în trilogia cunoașterii, trilogie scoasă din circuitul public în acei ani ca, de altfel, întreaga opera a filozofului marginalizat. Astfel că, atunci când la Stockholm se discuta candidatura lui Blaga la primul Nobel, propusă de profesorul Alf Lombard de Bazil mundeanu și de alți universitate din Occident, turnătorul Pavel Apostol inventa următoarele despre profesorul i ai fusese plasat asistent. Citat, Înăuntru idealismului, militând pentru misticism, Lucian Blaga a ocupat o poziție de extremă dreaptă. De aceea este firesc ca scrierea lui să se integreze în patrimoniul ideologic al fascismului. Închea citatul: Pavel Apostol, gnoseologia mistică a lui Lucian Blaga în revista Cercetări Filozofice, 1957. Scriind despre filozofii cândva interziși de proletcultiștii cu putere de decizie, ștampila că ar fi de dreapta are și în criptosecurismul de azi menirea de a evacua pe scritoarea Isabela Vasiliu Scraba din cultura română contemporană nu doar din Wikipedia, cum s-a întâmplat pe 24 martie 2023. Articolul turnătorului Pavel Apostol a fost larg difuzat chiar la vremea când Radio Londra anunțase știrea că Lucian Blaga figura pe lista candidaților la primul Nobel pentru literatură. Instrument de luptă politică, Materialismul istoric, profesat de politrucul Paul Erdeș, divinizează istoria în paguba adevărului, consemnase Cioran prin caietele lui, când sora și fratele îi erau după gratii, iar părinții scoși din casă și lăsați fără pensie, cum lăsată fără pensie fusese și mama lui Mircea Iliade. Tot în anul anunțării candidaturii lui Blaga la primul Nobel, Proletcultiștii cu putere de decizie au difuzat în tiraje de masă o altă variantă a traducerii poemului Goethean propusă de poetul comunist Ion Iordan, alias Immanuel Weissglas. Așadar, spre a boicota Faustului Ghiote din 1955, tradus cu excepțional talent și cu mare acuratețe ideatică, de marele poet și filozof Lucian Blaga, prolet cultiștii hotărâsă republicarea traducerilor lui Weiss într-un tiraj mult superior în acele două mici volume din 1957 și 1958, cu care au fost dotate mai toate bibliotecile școlilor și bibliotecile publice din România. Termenii șablonarți folosiți de turnătorul Pavel Apostol ca să descrie contribuția lui Blaga la filozofia europeană erau termeni omologați de sistemul de represiune și propagandă ideologică, dereghidând omul nou al regimului comunist. Într-un mod cât se poate de straniu, aceiași termeni populează azi Wikipedia confiscată probabil de urmașii torționarilor din închisorile comuniste și, mai ales, de urmașii superiorilor acestora, superior netrași la răspundere pentru cruzimea represaliilor care au făcut sute de mii de morți și care au metamorfozat creatorii de geniu în marginalizații societății comuniste, înlocuitoarea ai pădurii, după o sintagmă a lui Ernest Junger, comentată de Octavian Vuia în textul său, Muncitorul și nihilismul contemporan, în viziunea lui Ernst Junger. Ura împotriva intelectualilor și a culturii românești a fost mai adâncă și mai durabilă decât ura față de clasele exploatatoare. Observase istoricul și criticul literar Marin Nițescu în volumul său interzis de cenzura comunistă, sub Zodia Plodet cultismului, București 1995. Refugiul literaților în Codru, scrisese Ernest Junger în Der Waldgang, drumul Codrului, 1951, ar fi o ultimă invenție a secolului 20. Pădurea s-ar lăți pretutindeni unde scritorul este împins în afara legii, indiferent în ce mare oraș continuă marginalizatul creator să-și scrie opera. Mircea Iliade avusese pe la 27-28 de ani presimțirea terorii istoriei a sfârșitului apocaliptic al Raiului Spiritual Interbelic. În timpul celui de-al doilea război mondial, formulările sale devin, în jurnalul portughez, din ce în ce mai limpez cu privire la catastrofa, nu numai culturală, pe care avea să o aducă cu sine cotropirea sovietică a României. Presimțirea inițială viza sfârșitul Europei Culturalei al artei, culturii și filozofiei europene. Citat, Europa crapă de prostie, de lichelism, de confuzie, nota Mircea Eliade în 1935 într-o epistolă către Emil Cioran. Cititor al romanilor eliadești, tânărul Cioran remarcase atitudinea antiistorică a lui Eliade, pentru care teoria trăirii și experienței, ar avea ca singură presupoziție lipsa de substanțialitate a vieții, cum observase cu mare finețe tânărul Cioran. Într-adevăr, chiar în epistola în care îi scrisese lui Cioran că Europa e în comă, alternativei de a face cultură îi corespundea fuga în Asia, acolo unde realitatea imediată ia chipul irealității imediate. Într-o scrisoare din 1952 către Vintila Horia, marele filozof al religiilor încerca să-i lămuri simpatia sa pentru democrație, invocând antiistoricitatea istoricitatea unui asemenea regim politic. Personajul Ștefan Viziru din Noaptea de Sânziene, precizează Eliade, nu se putea lăsa antrenat într-o mișcare virulent istorică. El visează să fie lăsat în pace. Idealul lui, o elveție oarecare, fără tensiuni și fără evenimente. Încheia citatul. Profesorul său, Naeonescu, la cursul despre problema mântuire la Faust, se gândise la o dialectică sui generis, Smulsă din exclusivul ei contact cu puterele cotropitoare ale rațiunii. Faimosul filozof a preferat în 1926 să-și ancoreze discursul hermeneutic în sfera pătimirilor contrare care s-o pun una alteia și se potențează reciproc. Inițiatorul școlii trăiriste a vorbit studenților săi de un fel de curaj din temere, o temere preschimbată în opusul ei, tocmai în momentul în care Faust risca să se prăvălească pe panta disperării. Poate chiar lectura primului volum publicat de Cioran, Pe culmele disperării, carte premiată datorită convingătoarelor argumente ale filozofului Mircea Vulcănescu, l-a făcut pe trăieristul Vasile Băncilă să remarce că ideea de eternitatea existenței, pe cât este de magnifică, pe atât este de cutremurătoare. Citat De vreme ce ți-a fost dat să existi, e bine, vei exista, oricât te ai îngrijit să dispari complet din lumea asta. Ai vrea să mori, dar moartea adevărată nu e cu putință. Existența e o fatalitate, nu există mijloc de a ieși din ea. Sinucigașii sunt răi metafizicieni, scrisese Vasile Băncilă. Nici în infernul lui Dante, pădurea de sinucigași, nu este o imagine prea încurajatoare pentru cei inclinați spre sinucidere sau doar spre teoretizarea ei pe cum teribilistul Cioran la juneție După moartea lui Naionescu, în jocul cu mărgele de sticlă, Herman Hesse, căsătorit cu o cernăuțeancă, făcea observație oarecum asemănătoare cu cea lui Naionescu despre temerea preschimbată în opusul ei. Citat Dumnezeu nu ne trimite disperarea ca să ne piardă, el ne dă ca să ne trezească la o nouă viață. Încheia citatul din Glas spiel 1943. La cursul său despre problema mântuirii lui Faust, Naionescu s-a opris la versul în care Goethe semnalează apariția îngrijorării, dizorghe, a temerii fără niciun motiv precizat. În originala sa interpretare, inițiatorul școlii trăiriste constată că suferința depresiei, pricinuită de temerea ascunsă în cutele cele mai adânci ale sufletului, s-ar transforma într-o a doua instanță, într-un element de potențare a puterilor lui Faust. Despre interpretarea pe care Naionescu a dat-o poemului Goethean. Mircea Eliade nota în memoriile sale cât de impresionat a fost pe când era student de prelegerile despre faos și problema salvării, ținute în amfiteatru Titul Maiorescu de la Universitatea din București. Studentul Eliade mai observă că profesorul Naionescu nu vehicula lucrurile obișnuite care se spuneau în mediu școlaresc despre epoca renascentistă. Auditoriului lui Naionescu afla cu surprindere că în renaștere au căpătat o nouă viață științele oculte, căzute în uitare din pricena raționalismului scolastic. Chiar Faustului Gheote se încadra în tipul renascentist de om interesat de foarte multe lucruri, inclusiv de științele oculte. Pornind de la premiza că problema lui Faust nu este alta decât problema mântuirii omului în general. Naionescu vorbise studenților despre creștinismul care a pus problema păcatului originar ca un fel de răspuns la filozofia neoplatonică. Renașterea ar fi revalorizat sentimentul naturii, apogeul fiind atins în secolul 17, cu scrierile lui Kant, impresionat de poziția față de natură a lui Jean-Jacques Rousseau. Faimosul profesor mai precizase că omenirea se află acum într-o perioadă post-naturalism. În deschiderea acelui curs, Naionescu a tratat despre nevoia general-umană de închegarea unei viziuni de ansamblu asupra existenței care să-i asigure omului liniștea de care are nevoie, altfel spus, echilibru spiritual. Inițiatorul școlii trăiristei sublinease că o asemenea echilibrare metafizică nu mai putea fi satisfăcută de mentalitatea științifică, de monismul materialist al științei, cum se întâmplase înainte de primul război mondial. Vădită în interesul tot mai mare pentru problematica religioasă, dar și în creșterea ariei de răspândire a modelor spiritualiste, preocuparea metafizică îi apărea că se îndreaptă cu hotărâre într-o altă direcție decât cea a lumii sensibile sau a lumii așa cum apare ea prin mijlocirea științei. În viziunea lui dar doar după ce a parcurs drumul cunoașterii, lui Faust i-a fost dat să afle că natura, prin firea ei, nu se lasă despuiată de taine. Lumea creată de Dumnezeu pare a-și feri de lumina cunoașterii umenești, Misterele ei, prin văluri de nenlăturat. Citat, taina păstrându-și o în plină zi, natura nu se lasă despuiată de vălul ei a citatul, se blaga această idee. Descurajată în fața eșecurilor sale, vederea uneltelor prin care a vrut să deschide pe calea cunoașterii magice ușa tainelor naturii fără să reușească, îl duce pe erou la concluzia că nimic din ceea ce au făcut alții nu i-a fost de folos. Iată versurile gătiene în traducerea lui Braga. Socoți că pergamentul i sfânta apă, ce pururi sete a va stâmpăra? Zadarnic omule, ia-te adapă doar când dizvorui chiar simțirea ta. Naionescu ajunsese și el la acest adevăr formulat în articolul Filosofie românească din 1921. Citat, pentru un singur lucru sunt oamenii impenetrabili, pentru idee. E un domeniu în care nu se cunoaște adopțiunea. Aici nu poate fi vorba decât de zămislire, proprie. Încheia citatul. Comunistul Iosif Nădejde, cel care în interbelic tradusese în proză partea întâi din Faust, nu înțelege pasajul, comentând notele de subsol, lipsa de utilitate a moștenirii părintești. Se zizând adevărul ascuns în acele versuri Ghiotiene pe care Iosif nădejde nu le-a înțeles din pricina prejudecăților comuniste legate de progres. Naionescu s-a oprit așadar la un mare adevăr pe care l-a transferat mai apoi în cadrul lărgit a unei situații general valabile, anume că orice bun pe care vrei să-l întrebuințezi, ca să-l poți întrebuința, trebuie să-l câștigi tu însuți.